Patul lui Procust, Pista 12 Prin februarie găsise de făcut niște traduceri la o librărie. Traducea un roman cu trei lei pagina. Uneori făcea până la 40 de pagini pe zi, dar mă rugase să nu afle nimeni. De Paște s-a terminat însă și cu romanul. Era foarte trist și îi plăcea să stea de vorbă cu noi, să-și spună necazurile. Noi ne părea rău. Cred asta! Căci răutatea Emiliei nu e agresivă, ci, probabil, crânce defensivă. Dacă nu-i sunt interesele în joc, e desigur miloasă. Emi, dragă, n-am putut ieși din casa azi. Sunt răcit și ploaia asta rece, care nu mai sfârșește, mă descompune. Scara casei e udă și murdară, trotoarele sunt sparte, unde lipsesc lespezile sunt ochiuri de apă. Unde e puțin loc, trebuie să fie răsturnată o roabă de lemne, butoaie goale sau cărămizi. E cu neputință să mergi pe jos în voia ta, lăsându-te gânditor. Gheteleți devin de două ori mai grele, dezgustător început de primăvară. Cât îți sunt de recunoscător, Emi, că dai un rost vieții mele, deși eu o meritate de puțin. Când capitala asta a tuturor vânzătorilor, a tuturor compromisurilor, a tuturor tranzacțiilor oferă atâta femeilor frumoase... Tu renunți la tot, ca să stai să asculți la bietele mele prostii. Aș vrea să fiu bogat, Emi. Mă încălzește ca un vin fierbinte gândul că aș putea veni să te iau de la teatru în automobil, că aș putea să te chem la mine într-un interior uscat, uscat, Emi, înțelegi tu, cu covoare groase pe jos, cu baie, cu baie, Emi, cu fotoliu adânci și lămpi regale, așa cum văd în interioarele luminate când trec seara pe bulevard. Aș vrea să fiu bogat, Emi, Azi când îndur mai multă mizerie ca oricând. Valeria bănuia, dar mie nu vedea să cred că era o zile când nu mânca, mai ales acum când nu mai avea de lucru. Totdeauna oprea câte ceva dulce la masă pentru el. La început nu lua, mai făcea nazuri, dar ea stăruia, câteodată la amenința și îl făcea să mănânce. Să fiu nu chiar bogat, emi. Aș vrea numai puținul luminos pe care l-am găsit la un confrate la Râmnicul Sărat, astă iarnă, când m-a invitat pentru două zile la el. O casă mică, numai cu vreo patru odăi, luminoase toate emi, cu dușumele uscate, cu perdele albe la ferestre, cu un dormitor cu sofa mare, călduros, cu o cameră de musafiri. Ba nu, pe asta aș desfința-o. Dacă ești tu cu mine, nu mai vreau pe nimeni. Al cărei seara era Olandă și Dantelă, cu și pe ea o lampă portativă, să citești culcat. Biroul lui simplu de tot, dar așa aș vrea unul pentru toată viața. O masă mare de stejar. Rafturi negre până la jumătatea peretelui alb, pentru cărți, un fotoliu adânc pentru fumat țigara. Ah, și o nevastă, o nevastă plinuță, albă ca tine, cu ochii mari verzi, numai viață, strălucitoarea de curățenie și sănătate, ca un model de tițian, așa ca Lavinia, ca Emilia, ca să prepare ceaiul. Să ai papuci calzi. Asta, asta visez. Și știu că e imposibil, Emi. Numai dacă nu cumva voi fi numit suplinitor într-un orășel de provincie." Vreau să nu-ți spun, dar gândul mă roade. Trebuie să-l spun cu un ceas mai devreme. Am vorbit cu Pilat, nepotul brătienilor, și mi-a promis că mă va recomanda doctorului Angelescu." Tristul tău, George. P.S. Și o cameră de Remi. Acolo va sta Valeria, scumpa Valeria pe care nici nu mă gândesc să o las aici. Era atât de copilăros încât și închipuia că o să mă las de teatru ca să merg la râmnicul sărat. S-a plecat să examineze o cicatrice ca o aripioară albă pe care o am deasupra genunchiului. Când ai căzut cu aeroplanul, nu, automobilul. M-am răsturnat lângă Paris. E mi, dragă. E o copilărie? e acum și geloasă. Dragă, dar n-a fost nimic, absolut nimic. În antrat stăteam de vorbă cu autorul și când a trecut Lena Corematii pe lângă noi, el a oprit-o și a întrebat-o ce impresiare. are. Pe urmă m-a prezentat. Spre marea mea mirare mi-a spus că mă cunoaște din citit. Și chiar mi-a spus titlul unei bucățe a mea A acum vreo trei săptămâni Îți spun drept Asta m-a impresionat foarte mult Și om în toată firea am început să mă bâlbâi Pe urmă foarte drăguță Ne-a evitat în lojă pentru actul următor Căci se ridicase cortina O găseam, îți spun drept, încântătoare Dar cum se zice Nu e genul meu Genul meu e alcătuit dintr-un singur exemplar În lumea aceasta Și acela ești tu, Emi Dacă vrei tu Renunț și la ceaiul la care ne-a invitat pe mine și pe Horia Dumbravă. Dar ce-a fost asta? Erai geloasă? Căci numai asta nu mi o închipuiam. Emilia a ridicat din numer ca la o glumă nesărată. A întors capul spre mine cu exces de mimică, pentru că fizionomia ei caligrafică nu funcționa decât în mare, scobărând gura brusc în jos, cu buzele ca un cioc de rață, disprețuitor și făcând oarecum cu ochiul ceea ce însemna. Crezi asta? Făceam așa, pe nebuna. Nu, dar mă plictisea prea de cața oancă că l invitase în lojă. Așa face cu toți. Nu aveam eu chef ca el să stea în lojă cu ea. Și pe urmă lui, eu îi spusesem mai mult în glumă, așa, măs, ca să am ce spune. Dar el o luase în serios. Și sfârșind iar cu mimică, bat șocoritor. Săracu, îi era frică să nu sufăr. Ascultă, Emilia. Tu știai că suferă din cauza ta? așa sunt bărbații, își fac idei. Desigur că suferea, dar era mândru, nu arăta totdeauna. Și, pe urmă îi plăcea să vină la noi. De multe ori, când nu eram acasă, venea și mă aștepta. Stătea de vorbă cu Valeria, ceasuri întregi, discutau, făceau planuri. Era pentru el foarte bine, dar ce putea face? Aveam atâtea pe cap. Uniori mă mai supăram. Și cu o mândrie groasă. Știi, pe mine să nu mă plictisească cineva prea mult. Acum o nouă scrisoare pe hârtie de caiet. Asta e scrisă la noi când m aștepta. E hârtie de la rol. Emi, te-am așteptat până la douăsprezece și jumătate. Îmi tot ziceam că vii și așa a trecut de miezul nopții. Valeria spune că ai fost să repeți la o de acasă și bănuiește că întârziind și prinsă de ploaie, ai rămas să acolo. Am jucat amândoi tabinet. I-am luat două partii de deși am prins-o trișând. Ne-am certat. Era să ne luăm la bătaie. Pe urmă ne-am împăcat. În jurul unor lingurițe de șerbet și cafele. Ce bine era să fii și tu acasă, Emi. Serile în care te văd sunt singurele în care nu mă simt un ocnaș al vieții. Mă odihnește un calm, o senzație de împăcare ca o morfină în interiorul acesta al tău. Privesc în dormitor. Ușa e deschisă și lasă să treacă din sufragerie o fâșie lată de lumină care cade transversal pe patul atât de alb, larg, curat, neatins. În fund, luna bate pe fereastră luminând pe din afara abajurul galben. Patul Emiliei, într-adevăr, e foarte curat. Așternutul extrem de fin și alb, pentru că așa cer interesele ei. E poate obiectul cel mai îngrijit și mai luxos din casă. Așa cum vânătorii serioși dau cea mai mare grijă și îi fac mari sacrificii pentru obiectele de vânat. Știu de asemenea că actorii, când vorbesc de gad lor, nu o consideră ca pe un lux, ci ca pe un utilaj profesional. În orașul acesta putred în care totul e de vânzare, interiorul acesta e un refugiu de frumusețe și curățenie. Mă ridic să plec Emilia, nu fără să sărut cald mâinile Valeriei, Duhul îngrijitor, protector, organizator al acestui locaș de vis. Te văd în patul acesta alb ca zăpada, cu brațele goale, citind la lampă. Cu imagina aceasta în minte, cu sufletul plutitor, cobor în strada cu trotuarul spart, cu ceața ploioasă, ca să străbat București în lat cu norocul meu. George P.S. Mă duc să-ți aduc mâine biletele. Cred că l a oprit Găicianu. Nimeni nu putea să-l mai înțeleagă. Uneori se supăra din nimic, era bănuitor, îl vedeam, nu știu cum, pripit, amărât, plecând bufnat. Și tocmai atunci n-avea dreptate. Alteori era așa de blând și de cum se cade. Uite, timp de o săptămână n-am dormit acasă. Eram cu unul. Valeriei îi era urât singura acasă, sta cu el de vorbă și spunea că repet pentru un turneu. După aceea am plecat cu tipul la Brașov în turneu. După aceea am plecat în turneul Teatrului Național. N-a bănuit nimic? Pe urmă, după ce m-am întors, am mirosit el ceva. Emi, mi este peste putință să pricep ceva. Cum pot să faci asemenea copilării? Eram ier seară la Giordache, într-o cameră separată de sus, când ieșind pe culoar, la plecare spre miezul nopții, te-am văzut prin ușa deschisă de chelner pe tine într-un grup de cheflie. Am crezut că-mi vine rău. Credeam că sunt beat. Era să vină înăuntru. Am stat multă vreme în loc, ascultând. Vorbeai, închinai, făceai propuneri. Ce enormități n-ai spus? Erai desigur beată. N-am stat până la ziua la ușă de rușine, dar eram în stare să te aștept în stradă. Emi, tu ești un copil. Nu-ți dai seama ce groasnic lucru e să primești o invitație într-o cameră separată cu divanuri murdare și o glinzi zgăriate cu pornografii? Dacă se află ceva, ești compromisă pentru totdeauna. Dragă, nu te lua după colegele tale, pentru că ele sunt niște dezmățate. Dar tu, Emi, gândește-te la Valeria, gândește-te la toți cei care văd în tine o artistă mare. Sunt sigur că n-ai știut despre ce e vorba. mi -e gura coclită. Mă simt bolnav, Amy. Ghe. Am rămas cu hârtia înțepănită în mână. Ea se sprijinise cu umărul de mine și sânul ei se instalase ca într-un culcuș în îndoitura brațului meu. Îl simțam cu coastele, întorc ca apoi capul într-o lungă mirare. La Giordache? A, ce -a mai fost și atunci! Ce motiv de ceartă două săptămâni! De obicei nu aveam nicio grijă seara când mergeam în vreun local, că eram aproape sigură că nu le întâlnesc. Totdeauna el mânca în birturi și prin bodegi." În seara aceea se înființa un club, nu știu ce spunea el, al scriitorilor, și avea o masă a lor într-un salon. Noi eram un grup de șase-șapte inși, mi se pare că era și Gina, Lența și pe urmă șeful de cabinet cu doi prieteni. Parcă trebuia să vii și tu în seara asta? Da, parcă așa spunea mărginuiu. Noi, fetele, ne cam trecusem și spuneam tot felul de prostii. Ne stropeam cu sifon, ne păcăleam unii pe alții. Și el era la ușă, dragă, închipuieți. În chipul acesta am înțeles oarecum cauza tragediei lui Ladima. Din pricina sărăciei nu putea să meargă în aceeași lume cu femeia pe care, oribil cuvânt, o iubea și atunci era cu neputință să exercite vreun control. Toate datele îi scăpau. Ea, care era totul pentru el, pleca gătită și venea din oraș, cum ar fi mers într-o cetate nepermisă lui, de unde s-ar fi întors spunând ce vrea și cât vrea să spună. El era nevoit să creadă și imaginația lui, necontrazisă de niciun incident al realității, putea să vadă o Emilie ideală, bună, suavă, și mai ales o Emilie plină de mister. Dacă nu vezi cotidianul unui om, ci numai așa cum apare pe catedră, nu poți niciodată să-l cunoști. Construiești numai o figură de profesor. Cotidianul Emiliei nu era cum s-ar părea sufrageria cu Valeria, unde ea cobora oarecum ca o prințesă, ci patul ei, plin de atâtea mistere, după amiezile și serile cu supeuri, o lume cu care el nu avea mai mult contact decât are călătorul de pescara a vagonului de clasa a treia, cu vagonul restaurant, sclipitor de lumină și tacămuri, în cuprinsul de lemn lăcuit al căruia evoluează, deși doar la al șaptelea vagon, o lume absolut inaccesibilă, mai distanțată decât toate distanțele de parcurs în clasa a treia, în cuprinsul întregii țări. A venit să se plângă Valeriei. I-a bătut și ei capul ca să explice ce imprudență am făcut. Dacă e posibil copilăria asta, Valeria, în cameră separată la geordache. I-am spus cu jurăminte, bineînțeles că n-am știut de ce e vorba. Că am crezut că mergem la restaurant, că era ziua de naștere a Ginei, mai știu eu ce. Două săptămâni a suferit îngrozitor. Nu mă mai săruta ca să mă pedepsească, să mă facă să sufăr. Era mereu gânditor, devenise mai bănuitor ca oricând. Mă plictisea, nu-i vorbă puțin, căci firește știa tot teatrul că e amoreza de mine, dar nimeni nu credea că trăiesc cu el, căci toți știau că sunt cu Traian. Care Traian? E vreun actor? Ești nebun? Și-a făcut o strâmbătură de silă, dar la ea nu cred că era o silă fizică, ci una morală, însă mimica ei era nediferențiată. Nu m-am culcat niciodată cu vreunul din teatru. E o prostie. Întâi că se află și pe urmă începe invidiile de nu te mai descurci. Așa? Te-ai culcat cu ăla și cu mine, nu? Sunt foarte drăguță cu ei și atâta tot. Ce rost ar avea să mă culc cu bălțățeanul, să zic așa, colegi? Dar Traian cine e? Un inginer de la căile ferate. Venea cu mașina să mă ia. Tot teatrul știa că suntem împreună. Și la Dima n-a nimic? La început n-a știut, pe urmă a aflat ceva, dar am tăgăduit spunând că așa vorbește lumea, că Traian nu vine pentru mine, ci pentru Gina. A mers cam greu, dar până la urmă tot a crezut. Stai că-ți arăt acum că sunt câteva scrisori din vremea aia. Intervin grăbit, speriat. Lasă-le la rând și surând. Dar văd că ții minte? Bună, indulgentă. Cum o să uit câte încurcături în făcea? Mă uit la ea și mă întreb însă dacă nu le-or mai fi citit și alții așa cum am făcut-o eu acum. Dacă nu cumva, ea le-a făcut accesorii ale patului ei profesional. Ce te uiți așa la mine? Mă întrebă Senin, surprinsă. O scrisoare pe toate fețele cu litere mai lungi, parcă. Scumpă emi Trebuie să-ți scriu că ce-am impresia că e singurul mijloc în care mai pot comunica de o săptămână încoace cu tine. Nu mai pricep nimic. M-am întâlnit ieri prin fața teatrului cu Gina și n-a fost schip să scot o vorbă de la ea. Ce sunt ascunzișurile astea? Până și Valeria a început să aibă, de câte ori o văd, un aer încurcat. Repetiții și iar repetiții, deși am impresia că totuși nu joci decât prea rar pentru atâtea repetiții. Emilia, mai fii puțin și a mea. E așa de puțin ce-ți cer. Imaginea ta nu mai pot deslipi de viitorul meu. De altfel e posibil să intervină o mare schimbare în viața noastră. Sunt în preajma unui mare eveniment. S-ar putea, Emi, ca în scurtă vreme să avem bani. Bani. să ce-ți trebuie oferit de mine. Asta ar fi cea mai mare bucurie a mea azi. Nu pot spune pentru moment. Ai să vezi. Ba da, trebuie să-ți spun. Îți reproșesc că tu mi-ai ascuns lucruri și chiar în aceeași scrisoare... Eu însumi mă fac vinovat de asta. Emi, un prieten mai tânăr, foarte, foarte bogat, mi-a telefonat acum două seri la gazetă, cât se vede că nu știa că am demisionat. Noroc că negrea secretarul îmi știa adresa și mi-a trimis vorbă. A doua zi de dimineață m-am întâlnit cu el. În biroul lui am stat de vorbă un ceas întreg. Nu stă acasă, are locuință în oraș, pe Cometa. Foarte frumoasă, cu mobilă modernistă, care mi-a plăcut foarte mult. Uite despre ce e vorba. Un frate mai mic al lor a murit și vor să facă o fundație culturală. Bătrânul vrea să dea toată partea eventuală de moștenire a celui mort sau o bună parte pentru această fundație. E vorba de vreo șapte-opt milioane. N-au vorbit până acum cu nimeni și prietenul meu a ținut să mă consulte întâi pe mine. Din venitul cam de un milion pe an se vor face 100 de burse pentru școlile primare, căci bătrânul n-ar vrea să mai rămână niciun neștiutor de carte, 10 burse pentru școlile secundare, 4 burse pentru universitate. Din restul venitului, cam 5 mii de lei se vor da anual premii pentru literatură, muzică, pictură și teatru. Asta l-am fixat eu. A vorbit și cu bătrânul și cred că au căzut de acord cu mine. Va fi și un fond de ajutorare. Faptul că mi s-au adresat mie mi-a făcut o nesfârșită bucurie. E posibil să fiu numit secretarul acestei fundații. Ar părea lumea altfel construită, Emi... Ca să discutăm mai mult, am luat masa cu prietenul meu la Modern. A plătit el. Mâine ne întâlnim de-a dreptul la masă ca să continuăm. M-a invitat tot el, dar acum trebuie să găsesc parale undeva, că n-are niciun Dumnezeu să-l las tot pe el să plătească. GDL Emilia vede că nu mai dau niciun semn de viață ca un bolnav în criză. Ce-ai rămas așa? Eu uite cum a rămas și încruntă puțin privirea ca să înțeleagă mai bine cu ochii aceia mari care nu văd decât simplu. Ți s-au umezit ochii? Ce e? Noroc că pot minți așa, reflex aproape. Mi-am adus aminte de fratele meu care a murit și el. Din cauza fratelui mi s-au umezit ochii, dar trebuie să mă turisesc oricât ar fi demonstruos, că nu din cauza lui Sorin, ci din pricina acestui biet frate, frate adevărat, din același altoi de suferință care era grav ca un profesor universitar de o politețe de ambasador pensionar surâzând puțin îndepărtat cu ochii calzi în orbitele prea mari al cărui destin eu aș fi putut să-l schimb în această lună aprilie când i-am vorbit despre această fundație și n-am știut Ai avut un frate mai mic? Da E îndoioșată Aproape că a turtit cutia cu scrisori Trebuie să se ridice în cot ca să luăm alta. Amy, ce-a mai fost ieri? Știam că nu ai decât în actul trei și am venit să te iau. M-am jenat să intru în cabina voastră. Îmi închipuiam că se îmbracă fetele și ți-am trimis vorbă. Mi-ai spus să te aștept și pe urmă n-ai mai venit. Fetele mi-au spus că te-a chemat directorul. M-am interesat însă și am aflat că nici n-a fost directorul în seara aceea la teatru și nici nu vine de obicei la spectacol. Te-am căutat apoi pretutindeni. Nimeni nu mi-a spus. Nu te văd aproape două săptămâni și atunci ne pierdem unul de altul." M-am întâlnit cu Gina care vrea să-ți vorbească. Spune că nici ea nu te vede." Întoarce spre mine capul rotund de pisică de lemn cu orbitele geometrice. Ce-a fost și atunci? Traian m-a aștepta la Elize și nici prin cap nu-mi trecea că la Dima vine să mă ia. A trebuit să rog fetele să-l țină de vorbă până plec, căci dacă s-ar fi luat după mine, îl știam, nu mai scăpam de el." Pe ele le-a foarte mult așa. Vivi a luat în cabina cealaltă și el a marșat. Ele rădeau să se prepădească. Nu pricepea nimic și era mirat de atâta prietenie și dragoste din partea lor. Acum ține ea în mâna grăsuță scrisorile și eu citesc peste umărul ei rotund. Am făcut-o adins pentru ca să mi le comenteze, fără să-i cera nume asta, căci desigur că numai așa din reacțiunea animală ar refuza. Sub pretext că stau mai bine, m-am rezemat de ea cu un soi de familiaritate complice și tandră. Crește în mine o durere mărăcinoasă și sunt actor într-un teatru care, ca teatrul în teatru din Hamlet, corespunde unei drame adevărate. Scumpa mea, mâine vreau să te văd neapărat, Emi. Am vești bune de tot. Nici nu știi ce înfrigurat sunt. Ieri am luat din nou masa cu prietenul meu afară din oraș. Nici nu mi-am închipuit că s-au deschis grădinile și mai ales că se poate mânca și ziua acolo. La flora, la prânz, parcă într-o stație climaterică în străinătate. Grădina mare cât un parc cu parmalăc verde, cu mese afară, așa în plin soare. Galandarul bogat cu mâncăruri, chelnerii îngrijiți, îți dau impresia de odihnă, de curat, ca de sanatoriu. M-am simțit așa de bine. Pe urmă, după ce am luat cafele și coniac, un coniac tare și ușor ca o flacără galbenă, am făcut un tur cu mașina până la otopeni. Cu toate că șoseaua era stricată, mi se părea că nici în lagă când eram mic nu m-am simțit așa de bine, la ora două, după o masă bună, ca în fotoliul la dânc și elastic al mașinii, puțin amețit de vin, e drept. E bine, Emi, fundația e pe cale să se realizeze. S-ar putea să mergem încă în vara aceasta la râmnicul sărat. Căci acolo vreau să mergem, Emi, Obligațiile mele de secretar nu mi-ar impune să stau în București. Așa încât, în loc să trăim prost aici, am putea trăi curat și frumos acolo. Când îți spuneam, Emilia, dă-mi un an de așteptare și încredere, și totul se va schimba. Fii mâine acasă, trebuie să stăm de vorbă. GDL! Mi era imposibil. tren nu mă lăsa niciun minut liberă. Dormeam și mâncam la el, dar Valeria nu-i spunea lui Ladima. Veneam numai să mă schimb acasă. El venea însă în fiecare seară și jucat tabinet binet așteptându dumă cu Valeria. Și cum s-a terminat cu Traian? Trăsăturile caligrafice, adică fruntea senină cilindrică, sprâncenele aduse din condei, ochii mari neadânciți în ploapele grăsuțe, catifelate, se strâmbă într-o denunțare. Intrigile, dragă, că e ca un viespar, i-au scris scrisori. Aș vrea să o mai întreb, dar e în mine o drojdie de oboseală și nemulțumire când îmi amintesc de... Fundația s-a făcut. Nu are venituri de un milion, dar are e adevărat un secretar. Nici o clipă, nici ca o bănuială măcar nu mi-ar fi trecut prin cap că am putea oferi unui domn atât de bine postul acesta. În îmbrăcămintea lui serioasă de profesor, în tonul academic, cum să-ți spun, cu care vorbea, superioritatea intelectuală, și de om de lume pe care o manifesta, nu ți-ar fi permis nicio clipă să crezi că unui asemenea om îi poți face ofensa să-i oferi un post de secretar al unei fundații particulare pe care noi l-am încredințat unui tânăr student recomandat de un profesor. S-au dat premii drept, între altele și unul de poezie. Tata a cerut Academiei și unor scritori cunoscuți să decearnă premiul Sorin Vasilescu de 30.000 lei. Trebuie să spun cu sinceritate că auzisem că e un excelent gazetar, dar n-am știut până la sinuciderea lui că Ladim e și poet și, mai puțin, cum au scris unii atunci că e un foarte mare poet. Premiul a fost dat, deci, altcuiva. Vrei să trimiți să mai aducă țigări? La ce te gândești? Da, mai pe urmă. Chestia cu ce credea el nu s-a făcut, dar pe urmă a găsit ceva la o revistă, nu știu unde. Lucra, era așa, secretar, dar nu câștiga nimic. Emi scumpă, țin foarte mult să te rog un lucru. Am invitat la masă, mergem într-un loc unde se mănâncă admirabil, e o mă pe buzești la nepotul, trei buni ai mei. Le-am spus numai lor, Emi, pentru că suntem foarte buni prieteni, căci ne vedem în fiecare zi la cafenea, că va veni și logodnica mea. Emi, nu-ți închipui ce calm mi se pare cuvântul acesta și înflorit, numai când îl pronunț? Logodnica mea. Aș fi fericit să fiu într-o seară în mijlocul prietenilor mei buni cu logodnica mea. N-am mai spus la altcineva, la nimeni că suntem logodiți, nu te supăra. Dar cuvința cere să ți prezint dinainte. Iată-i de pe acum înscris. Unul, bulgaran, este un mare savant, Emilia. Firește nu e profesor universitar pentru că numai diplomele contează în țara asta. Are o teorie extraordinară asupra atomilor pe care o va scrie și o va traduce în franțuzește. A făcut descoperiri literare care au revoluționat re istoria literaturii noastre. Cibănoiu a fost cancelar la externe. N-a înaintat pentru că știi ce înseamnă să înaintezi la externe. Să fii din lumea lor și să perii toată viața. E un mare teozofemii, ai să-l cunoști. Colaborează la o mulțime de reviste teozofice franceze și germane. Are o bibliotecă imensă. Penciulescu, cel care întregește Trinitatea, e fără îndoială cel mai deștept om din țara românească. Ripostele lui sunt celebre. Ras, negricios, cu o față de consul roman blazat, e de o cultură care sperie și pe profesorii universitari. N-a primit niciodată o catedră. A socotit nedemn de el asta. A preferat să fie suplinitor la un liceu particular decât să se preteze la compromisuri. Un profesor universitar care își pusese ochii pe el, de când era student, și-a dat catedra și fata după altul, când a văzut că Penciulescu face mofturi. Ai să-i cunoști, temi, și ai să vezi ce tip interesanți sunt. Prin urmare, dragă, trec mâine să te iau pe la opt și jumătate, nu? GDL Se întoarce și acum încă, deziluzionată, schimbă picioarele, se întinde voinică, aplictiseală. Am fost, vai ce seară! Erau niște rable de parcă eram în spital. Unul avea dinți și făcea spirite, altul făcea pe curtezanul. Ce prieten și-a găsit el! Am stat numai până la 11 că mi s-a părut o prostie să pierd noaptea cu o adunătură ca asta. Biletul ăsta, de la mine din mână, l-am găsit de dimineață vârât pe sub ușă. Ei scălit de ei trei. Păcate mică n-ai stat. Prietenii mei te găsesc foarte bine. Le-ai plăcut enorm. Noi acum am încheiat, dimineața. Ei mi-au spus să trec să-ți las pe sub ușă biletul acesta pe care îi scălesc cu toții. Cu cele mai dulci sărutări de mâini, G. Ghe. Ghedem nu știe ce comoara are. Bulgaran. Nici ducele de sagă Sagan a prezentat-o așa frumusețe la un supeu prietenilor lui. Ciobănoiu. Dacă aveai de gând să pleci așa de repede, de ce ai mai venit? în